Erran bezala gaurkoan gurekin, Magi, sarasua, izanen dugu goizberriko gomitaren tarte untan. Magi, egunan? Egunan. Biharraren egietan, izen burupean aurkitara eman duzu zure lehen poesia liburua. Zer atxemanen dugu liburu horretan, maili? <laughs> bai, e, liburuak e, biltzen ditu, hainbat e, urtetan idatzuidan olehki desberdinak, zinez garai desberdinetakoak eta ola. Eta um, bai dira um, gogoeta bat, edo bizipen batzuk, eta trasmititzen duztenak, edo amets batzuk, gogo batzuk, eta bax. Eta ez duen nahi, izatea, um, liburu... <laughs> pesimista bat, gauhegun gizarteari begiratzen jogularik usu hori ateratzen zaigu eta nahi nuen nola bait e, mm, hemen giren gizarte duntan bizitzeko e, zakit, ze jajera edo ze ametsukaiten alditugun e, bizi unizentzue maiten digutenak eta biskabat bat katse maiten nuen e, nik ere hori sekatzen baitutu su artearen e, nahi nuen hori mundu obe baten erai kuntzaren baitan e, egiten beren bide tipitik eh be transmisiotako bai kortasun ame bizipen horiek e, pixka e, bat eh batzuetan bildu behere jan idatziak nituen eta piskatu hartu naiz orgen formauk aitten al zutela eta eta maneira hortan antulatuz ditut edo Lehen horriak begiraturik jada badakigu e, zureak ziren gogo eta pentsaketa horiek geure egitea zenuelasede ez lan horrekin Ba, epska bat hori da, usu, uh, gainera, olehkia idaztean, bakarrik gira, eta, et, eta gau egun poesia initzirak urtzen delarik, uh, poesia hori bizikip jesante da, eta nahi nuen, eta naiz idazten ditugularik gauzak ez dira uh, gureak, ez dira nereak bakarrik uh, beste mila hitzetatik uh, ikuspegietatik uh, edaten dugu, eta gainera nik bizitudan gauzak, hainbat uh, pertsonak dituzte eta gainera, politikoki ere e, argidugu, kolektiboki egin behitugula hainbat gauza eta jodan piskatortik. Zure olerki batzuek jada Euskal Herriko beste olerkari batzuei, egiten eh? diete, Gabriel Aresti, Lauas eta Koldo Izagirre, zer dute komunean zuretzat eh, autore hauek emaii? Bai, eh, baditu iruzati eh, olehkili buruak eta lehenean ean eh, bat hori da katez beste deitzen da eta eh, piskatoin hori detzan zer agtzen eh, dugun edo udan hori dati karinaiz eta hori badira hori bai, la, lauaz eta eh, Gabriel Arresti eta bezalako olehkari bat zuen eh, itzak nerera ekajiak edo ideiak edo esaldiak eta bax, eh, eta baita ere parte hortan ez bakajik eh, euskal ejiko be eta git bizit, bojoka e, ibilbidea, baina ere beste nazioarteko bojoka batzen, oi, nortetza ere hartu dugu guregan, eta pixka bat orta, ortatik da lehen parte hori liburuan. Eta lauaseta da e, zahena eta bai e, garaia hartan e, bazen e, Euskal Herrian olako proiektu komunitario-politiko baten e, ametsa frankismo garaian eta bax, eta hortik idazten zuten e, zinez e, mundu, gainera obe hori presente edo eginga ikustentzuten garai batetik, eta hori ekajpena egiteko manera bezala idazten zuten eta berdina arestik gero bere um, be langile klasearen ikuspegi oktatik, euskal uh, literaturara hori ekaji nahian eta ideiak batzuekin, eta izak, hijek ere, um, ala, inbatek akpen egiten dizkikustentzu oktatik, eta bai bat direla niretzat, idazleen gaiatu figura batzuk, eta aparte uh, literarioki ere uh, uh, uh, izi gaji uh, maila honeko, ene ustaz, uh, artistak. Gainera, ya ekin dugu zure lan berri hori Koldo izagirrekin partekatzeko ere aukera izan duzula nola hartu du zure lana Obo justu igujinen lena <laughs> bainmena galdekin ez edo baitzen olegiki bat aski bere saliain hitz edo labazituenak eta Eta ba, magiak han plasek bat da, e, bera, baina maiteare etxe etxazagetan, maiatzeko egmehandi e, daten e, konfianxan ere egan, horiek e, ba, ukanduten ibilbideak atik, e, itzoiek oinopisukeiako batzen dute, zaila da, ez dut txekulan olehkia idazten ikasi, ez dakit bat erezeko balio duten ere olehkia, eta nolako pertsonak e, ba, konfianxauria maiten izotelarik, beh, oppari bat da. Ja da, salatu salatut dauzkue eh, liburua hiru zati nagusitan hiru parte nagusitan e, bereizia dela e, nola garatu duzu selkapen hori Me bai, beraz, lehen partea hori da, pizkatseko mundik gilu giren zergatzun egune honetzan edo, eh bigarren zatia deitzen da zulodun zapatak eta da geiago geugun eh hemen bizikiras, e, sistema kapitalistaren baitan hoe ekartzen dizkigun f, e, bizipen, bisipen, eh kontracha, hoe horiek gusiek baritu gure baitan eta eta horiekin e, berdu gainti na egin eta beraz dira pizkat bat bera ba, e, olekin moagoak, bai bo, bai, elene jamezala nik bizitudana, jakinik beste haibatek bizitutela beraz, unbait baduela kolektibotasun hori ere eta azken partean goiza da orain nahi nuen astapenean haipatuzudan um, bai kochtasun horrekin bukatu uh, bai hau da duguna, hemendik dikeldu gira uh, bizipen hauek guziekin bainan zer nahi dugu egin eta uste dut, hala, nik militante bezala, bedaren ohtik egiten alnuela, be, nik bedaren momentuntan ze harina izan, haus e, bizitzen, nundik, nola, eta pixka bat ohtik idatzitako olejikiak dira. Beraz, ez nin daike sobera trompatuko, erraten badugu e, poesia militantearen esparroan ez, kokatzen alko li biharraren egietan, poesia liburu hau. Bai, e, Euskal leggianjan e, e, e, e, e, bizi izan ditugu e, hainbat e, giimedu literario ere gainmendu politiko batetik eginak bai e, musikat taldeak e, bai hori e, e, idazleak eta baketa eta bai nolabait, baiit zerbait da kuxiiko um, nik espero dut... E, idekia den jendeak irakujiko duela, holako auk eiritzi etiketarik e, gabe, e, biziztan baitituko bidean ere agian e, entzuteko preaestez diren e, pertsoneak, legitimitaterik emaiten ez zigutenak, gogoetabatzuko kaiteko, gauza batzuk egiten entxeatzeko, eta, eta pixka bat bai, bai lehki bat, ere, pixka bat orta zen nahiko nuke, jajera batetik, Be, ala, irakurtzen entxatzea e, jendea eta ekarpen egiten alduen alekipi bat Liburuko poemak irakurririk ten gabe erreferentzia egiten diozu aro baten bukaerari eta pentsu dut ere berri baten astapenari ez Bai bon, ero hori pixkat egtenzioosoa zaiten al da begoa bela onal guak sentinintzen da umiz jozgiela zerbait begia egite arena eta eta baian bai bo, Egia da e, beharba gure bela naldiak Euskalregian bai bizi izan dugu batena aldaketa, bo jok ahmaatu eta bat eta beste bide batzukekat ze horihala ba nu baiitz jotatik e, eta bai, e, eztabaida gogo eta eta bide desberdin horietatik bai. Egia da, Magi Sarasoa, bertsularitzagatik ez, e, izan dela bereziki ezaguna, e, hauzko literaturan beraz haritua zinen, poesia isilpian, eramanduz urte guzia huetan zer? Ba, bai, ez daki, bo, betidanik idatzi izan dut, baina niretzat, eta batzutan oleki maneran, bestetan hola, gogoeta, edo besterik gabe, manera desberdinak, eta... Bai, izsilpean edo ez dakit, bai, ez dut txekulan eh, imaginatu izan baliozuenik eh, oiekin zer eta egitea, eta be, um, orain ba, ingurukoek ere lagundurik eta bultzaturik bai, ben, un, bada idatzea nuen hori ipartekatzeko enbeia Pentsatzekoa da ere poesia sorkuntza horrek nolabait lotura batez izan duela ere zure bertsularitza sorkuntzarekin? Bai, inbatean lutuak dira gero biztiki manera dezberdinetan eztatzen e, da, sohkuntza hori, behtsotan ari zirelarik e, parean duzun e, entzulea hor da eta berari egokitu behziozu, albezain ongi komunikatu berekin, Eta or, bidazten ari zilarik baduzu askatasuna bi edo hiru aldi zikortzen alko duen zerbait da hain interpretazio argia ere ukan behar ez lukena uzteko bakotsari bere bidea egiten eta mm, bai ez burtzas duzu e, enzule konkreto bate buruan itasten duzularik gehiago zuretzat edo zabalagoa den e, publiko batentzat ba, hori da ezaintasuna Ekeinaren lehenuntan ziburuko liburu eta disko azokan aurkeztu duzuz lehen aldikotz zure liburua biharraren egietan hemen dikaitzina aurkezpenak eginen dituzuan eta hemen? <tik> Ez dakit bat ere e, gazte izan egin ginuen hola egizitaldi maneran musikarekin eta, eta gehan oaktu nintzen jendeak biziki eskertzen duela, badela egian hola egiki liburuat irakurtza baino manera egitsago bat, gosoago bat eta Bai, em, dut formatu hori, e, lagun Peru iparra e, egin eginuen Martin Bidaurrekin. E, eta agian olako formatu aukera batzuk sortzen balira, kantu batzuekin, naizpak baditu kantu bilakatuak, kolerki batzuk eta agian formatu hori, ikusiko. Ba, Maili, sarasua, milesker. Milesker sare.